168. Crize și catastrofe, de la suzeranitatea galică la cel de-al doilea război punic. În anul 496, la puțin timp după expulzarea ultimului rege etrusc și instaurarea republicii, s-a ridicat un templu la picioarele aventinului, consacrat unei triade noi, Ceres, Liber și Libera. Politica a jucat probabil un rol la întemeierea acestui cult menit acestor trei divinități patroane ale fecundității. Sanctuarul, un loc consacrat de multă vreme cultelor agrare, aparținea reprezentanților plebei. Nota 19. Potrivit tradiției, templul a fost rezultatul primei consultări a cărților sibiline, dar este vorba de un anacronism. Închei nota. Etimologic, Ceres semnifică creșterea, în formă personificată. Existența unui Flamen Cerialis și caracterul particular al ritualurilor celebrate cu prilejul festivităților Cerialia, 19 aprilie, confirmă arhaismul zeiței. Cât privește Liber, numele său pare să derive din rădăcina indo-europeană Leud, se scrie L E H, al cărei sens este cel care germinează, cel care asigură nașterea și secerișul. După Sfântul Augustin, Civitas Dei, 7 Roman, 3, perechea Liber Libera favoriza procrearea și fecunditatea universală, eliberând sămânța în cursul împreunării sexuale. În anumite locuri din Italia, sărbătoarea lor, Liberalia, 17 martie, comporta elemente licențioase, procesiunea unui faulus, la care cele mai caste matroane romane trebuiau să-l încoroneze public, cuvinte obscene, etc. Dar foarte curând, triada Ceres, Liber, Libera, a fost asimilată interpretațio greca, trioului Demeter, Dioniso sau Bacus și Persefona sau Proserpina. Devenit cunoscut sub numele de Bacus, Liber va cunoaște o carieră excepțională ca urmare a răspândirii cultului dionisiac. Roma era familiarizată cu zei greci încă din secolul al VI-lea, când era sub dominație etruscă. Dar, de la începutul Republicii, asistăm la o asimilare rapidă a divinităților grecești. Dioscurii în anul 499, Mercuri în anul 495, Apollo în anul 431. Cu ocazia epidemiilor de ciumă, acesta a fost așadar primul zeu vindecător care a fost introdus. Venus, la origine substantiv comun, semnificând un farmec magic, a fost identificată cu Afrodita greacă, dar structura zeiței s-a schimbat. Un proces similar caracterizează asimilarea divinităților latine și italiote. Diana a fost primită de la Albani și omologată ulterior ca Artemis. În anul 396, Iunona Regina, zăița patroană a văilor, a fost invitată ceremonial să se stabilească la Roma. Într-un pasaj celebru, Titus Livius descrie ritul de Evocatio. Dictatorul Camilos s-a adresat zeiței asediaților. Citez, pe tine, Iunona Regina, care o crotește acum veii, te rog să ne urmezi pe noi învingătorii în orașul nostru care va fi în curând al tău și în care te va întâmpina un templu pe măsura măreției tale. Închei citatul. Veii nu știau că proprii lor ghicitori, precum și oracolele străine, îi abandonaseră, că zeii erau acum chemați să-și împartă rămășițele lor pământești și că alți zei, evocați din orașul lor prin rugăciuni, îi priveau deja din templele și noile lăcașuri ale inamicului. Pe scurt, că erau în ultima lor zi. Invazia celtilor, în primul sfert din secolul al IV-ora, întrerupsese contactele cu elenismul. Devastarea Romei, în jur de anul 390, a fost atât de radicală încât unii se gândiseră să părăsească pentru totdeauna ruinele și să se stabilească la veii. La fel ca în cazul Egiptului, după invazia Hixoșilor, ingeniul orașului a zdruncinat profund încrederea romanilor în destinul lor istoric. Abia în anul 295, după victoria de la Sentinu, Roma și Italia s-au eliberat de suzeranitatea galeză. Comunicațiile cu lumea greacă au fost restabilite și romanii și-au reluat politica de cucerire. Către sfârșitul secolului al III-lea, Roma era cea mai mare putere din Italia. De aici înainte, vicisitudinile politice vor avea repercursiuni adesea destul de grave asupra instituțiilor religioase tradiționale. Pentru un popor înclinat să vadă în evenimentele istorice tot atâtea epifanii divine, victoriile sau dezastrele militare erau încărcate de semnificații religioase. Când de la scurt timp după aceea, al doilea război punic punea în cumpănă însă și existența statului roman, religia a suferit o transformare profundă. Roma a făcut apel la toți zeii, oricare ar fi fost originea lor. Haruspiciile și cărțile sibiline revelau că pricinile dezastrelor militare se află în diferite greșeli de ordin ritual. Urmând indicațiile cărților sibiline, senatul a hotărât că primele măsuri de salvare sunt sacrificii, lustrații, ceremonii și procesiuni neobișnuite și chiar sacrificii umane. Dezastrul de la Cane anul 216, amplificat amenințător de mai multe semne și minuni, și de ingestul a două vestale, a determinat senatul să-l trimită pe Fabius Pictor la Delphi pentru consultarea oracolului. La Roma, cărțile sibiline au prescris sacrificii umane. Doi greci și doi gale au fost îngropați de vii. Titus Livius, 22 roman, 576. Este vorba, foarte probabil, de un rit de structură arhaică, omorul creator, Note. Nota 20. În anul 226, tot ca urmare a unei consultări a cărților civiline, o pereche de greci și un gal au fost îngropați de vis pre a îndepărta amenințarea unei invazii galice. Gertfe asemănătoare au avut loc la sfârșitul secolului al doilea. Sacrificiile umane au fost interzise de Senat în anul 97. Închei okay, nota. Nota 21. Așa, Sigura Victoria, Xerxes, a îngropat de vii nou bărbați și nouă fete cât și-a îmbarcat armata spre Grecia. Se spune pe de altă parte că Temistocle, ca urmare a unui oracol, a sacrificat trei prizonieri tineri în ajunul bătăliei de la Salamina. Închei nota! În sfârșit, în anii 205-204... În ajunul victoriei împotriva lui Hannibal și urmând sugestia cărților sibiline, Roma a introdus prima divinitate asiatică, Cibele, marea mamă de la Pesinonte, Titus Livius 29, Roman 10. Celebra piatră neagră care o reprezenta pe zeiță a fost adusă din pergam de o escadră romană. Solemn întâmpinată la Ostia, Cibele a fost instalată în templul rezervat ei de pe palatin. Nota 22. Trebuie amintit că, grație legendei lui Enea, Cibele nu mai era o zeiță străină. Închei nota. Totuși, caracterul orgiac al cultului și, în primul rând, prezența preoților eunuci contrastau prea puternic cu austeritatea romană. Senatul nu va întârzia să reglementeze cu grijă manifestările de cult. Sacrificiile au fost strict limitate la interiorul templelor, cu excepția unei procesiuni anuale în care piatra sacră, înfățișind-o pe cibele, era dusă spre a fi spălată la râu. Cetățenilor romani le era interzisă sacrifice după ritul anatolian. Personalul a fost răstrăs la un singur preot, o preoteasă și asistenții lor, dar nici romanii, nici sclavii acestora nu aveau dreptul să exercite acestei funcții. Cât privește cultul roman oficial, el era controlat de un pertor urban. Totuși, în anul 204, senatul a consimțit să se organizeze sodalități, care se compuneau exclusiv din membrii ai aristocrației. Principala lor funcție se reducea la banchete în onoarea Cibelei. Pe scurt, introducerea primei divinități asiatice a fost opera aristocrației. Patricienii considerau că Roma era chemată să joace un rol important în Orient, dar prezența Cibelei n-a avut urmare. Invazia cultelor orientale va avea loc abia peste un secol. Desigur, după teribilele suferințe și spaima celui de-al doilea război punic, Roma era puternic atrasă de divinitățile asiatice. Dar și aici întâlnim ambiguitatea specific-romană, necesitatea de a controla cultele străine și teama de a nu pierde foloasele lor. Totuși, urmările acestor două războaie și ale strălucitei victorii ce au urmat nu au putut fi evitate. Pe de o parte, un număr considerabil de refugiați din toate regiunile Italiei și de sclavi străini s-au refugiat la Roma. Pe de altă parte, anumite pături ale populației s-au detașat treptat de religia tradițională. La Roma, ca și în întreaga lume mediteraneană, cu începere din secolul al IV-lea, necesitatea unei experiențe religioase personale se revela tot mai urgentă. O asemenea experiență religioasă era accesibilă mai ales în micile adunări și în societățile închise de tipul religiilor de mistere, altfel spuse în asociații secrete care scăpau controlul statului. Din acest motiv, senatul interzisese participarea cetățenilor romani și chiar a sclavilor acestora la cultul anatolian al Cibelei. În anul 186, autoritățile au descoperit cu surpriză și indignare existența chiar la Roma a sărbătorilor Bacanalia, adică a unor mistere orgiace nocturne. Bacanalia se scrie B-A-C-C-H-A-N-A-L-I-A. -A -A Cultul lui Dionisos cunoscuse o largă difuziune în lumea mediteraneană, mai ales în epoca elenistică. Ca urmare a întinderii dominației romane în Marea Grecii, asociațiile ezoterice de Mistii s-au răspândit în penisulă, mai ales în Campania. Mistii se scrie m y -S t Într-adevăr, o preoteasă vizionară, originară din Campania, introdusese la Roma un cult secret, modificat după indicațiile ei proprii și comportând anumite rituri comparabile cu acela din Mistere. În urma unei denunțări făcute imediat publică de către consul, ancheta a relevat proporțiile cultului și caracterul său orgiastic. Aderenții mai mult de șapte mii erau acuzați de multe abominațiuni, nu numai că presta să să nu spună nimic, dar practicau și pederastia și organizau asasinate ca să câștige avele. Ritualurile erau celebrate în cel mai mare secret. După Titus Livius, 39 roman, 13-12, bărbații cu spiritul parcă rătăcit și agitându-și trupul, rostau cuvinte profetice. Femeile cu părul despletit, asemeni bacantelor, alergau până la tribu, agitând torțe înflăcărată pe care le cufundau în apă și le scoteau tot în văpăiate, căci aveau un vârf sulf nestins amestecat cu var. Nota 23 Aderenții erau acuzați că îi nimicesc în chip îngrozitor pe cei care refuzau să se asocieze crimelor și desfrâului lor. Pentru o analiză detaliată a textului lui Titus Livius și despre un Stenatus Consultus din 186 cu privire la Bacanalia, vezi Adrian Brul, închei nota. Unele acuzații amintesc clișeele folosite mai târziu în toate procesele de erezie și de vrăjitorie. Promptitudinea și severitatea anchetei, duritatea represiunii, câteva mii de execuții în țară, demonstrează caracterul politic al procesului. Autoritățile denunță pericolul pe care îl reprezintă asociațiile secrete, deci pericolul unui complot în stare să încerce o lovitură de stat. Fără îndoială, cultul bahic nu a fost total abolit, dar a interzis cetățenilor romani să participe la el. În plus orice ceremonie bahică obligatoriu limitată la cinci membri, trebuia autorizată printr-o decizie a senatului. Edificiile și obiectele culturale au fost distruse, în afară de acelea care cuprindeau ceva sacru. Toate aceste măsuri izvorite din panică arată cât de mult suspecta senatul asociațiile religioase care scăpau controlului său. Senatus consultus, împotriva bacanaliilor, nu trebuia niciodată să-și piartă valabilitatea. Trei secole mai târziu, el slujea drept model pentru persecuția împotriva creștinilor.